Vámos Miklós apák könyve Nem menjünk inkább haza. Ez az egyik első bejegyzése az apák könyvének. Annak a vászomborítású emlékkönyvnek, amelyet 1704-ben kezd vezetni a Stern, később csillagfamilia ősapja, hogy aztán utódai 12 generáción keresztül ugyanide fel a maguk életének legfontosabb állomásait. Lámos Miklós családregénye apáról fiúra követi egy család három évszázadon átnyúló történetét. A Kuruckortól az ezredfordulóig tartó história nem klasszikus történelmi regény. A történelem csak betüremkedik a család mindennapjaiba, de nem válik főszereplővé. A Sten csillagnemzettség 12 generációjának képviselői nem csak 12 kort, hanem 12 hónapot és 12 csillagjegyet is megtestesítenek. Az első szülöttek különös viszonyban vannak az idővel. Képesek generációkon át megőrizni magyar, sváb és zsidó őseik emlékeit, és rendelkeznek a jövő képességeivel is. Sorsukat mégsem tudják kedvük szerint irányítani. Boldogok, akik nem tudnak arról, amiről nem okvetlenül kell, mondja róluk az író. A regény sokan hasonlították Gabriel García Márquez száz év magányához s valóban mutat távoli rokonságot az időtlen mese és a hétköznapi realitás határmesdjéjén élő Buendia történetével. Az író narrációja és az elsőszülöttek által írott feljegyzések váltakozva követik egymást. Így a történet különböző korok jellegzetes nyelvezetét felvillantva vezet a jelenkorig. A regény 2001-es megjelenését követően nem csak hazai, hanem világsikerre is vált. Számos nyelvre lefordították. A 20. évfordulóra megjelent új kiadást az író két utószóval, két bírálattal és egy különleges magyar-magyar szótárral egészítette ki.